7. 2049 рік. Вашингтон. Округ Колумбія. Дональд був радий, що вирішив піти на зустрічі з сенатором Пішки. Дощ, що йшов протягом тижня, нарешті зупинився. І рух на Дупонті Сьокол був дуже повільним. Йдучи по Коннектику, то й від сильного вітру, Дональд замислився, чому зустріч перенесли саме до Крамербукс. Набагато ближче до офісу було з десяток кращих кав'ярень. Він перейшов бічну вулицю і поспішив по коротких кам'яних сходах до книгарні. Вхідні двері до Крамерз були одними з тих старовинних дерев'яних, якими старі заклади пишаються, як свідченням своєї витривалості. Коли він відчинив двері, заскроготіли завіси і задзвоніли дзвіночки, а молода жінка, яка розкладала книги на центральному столі з бестселерами, підвела голову і посміхнулася на привітання. Кафе, як побачив Дональд, було заповнене чоловіками та жінками в білових костюмах, які попивали з білих порцелянових чашок. Сенатора не було видно. Дональд почав перевіряти свій телефон, щоб дізнатися, чи не зарано він прийшов, коли його увагу привернув агент секретної служби. Агент стояв, розправивши широкі плечі в кінці ряду книг у маленькому куточку Крамерс, який виконував функцію книгарні-кафе. Дональд посміхнувся, побачивши, як помітно ховався цей чоловік навушник випинання біля ребер сонцезахисні окуляри в приміщенні дональд попрямував до агента а дерев'яні дошки під ногами скрипіли від старості погляд агента перейшов на нього але важко було сказати чи дивився він на дональда чи на вхідні двері я прийшов до сенатора турмана сказав дональд трохи затремтівши голосом у мене призначена зустріч агент повернув голову вбік Дональд повторив цей жест і подивився вниз по ряду книг, щоб побачити Турмана, який переглядав стележі в дальньому кінці. «А, дякую!» Він пройшов між високими полицями і зі старими книгами. Світло стало тьмянішим, а запах кави замінив різкий запах цивілі, змішаний з запахом шкіри. «Що ти думаєш про цю?» Сенатор Турман простягнув книгу, коли Дональд підійшов. «Без привітання, лише питання». Дональд прочитав назву вибиту золотом на товстій шкіряній обкладинці. Ніколи не чов про неї, зізнався він. Сенатор Турман засміявся. Звичайно, ні. Їй понад сто років, і вона французька. Я маю на увазі, що ти думаєш про палітурку? Він простягнув книгу Дональду. Дональд був здивований тим, наскільки важким був цей том. Він відкрив його і перегорнув кілька сторінок. Книга нагадувала юридичний довідник, мала таку саму щільну вагу, але за пробілими між рядками діалогів він зрозумів, що це роман. Перегортаючи сторінки, він милувався тим, наскільки тонким був кожен аркуш. Сторінки були зшиті між собою маленькими мотузками із синьої та золотої нитки. У нього були друзі, які досі віддавали перевагу паперовим книгам. Не для прикраси, а для читання. Розглядаючи книгу в руках, Дональд міг зрозуміти їхню ностальгічну прихильність. «Обкладинка виглядає чудово», – сказав він, погладжуючи її кінчиками пальців. «Це прекрасна книга», – він повернув роман сенатору. «Ви так вибираєте книги для читання? В основному орієнтуйтеся на обкладинку». Турман засунув книгу під пахву і дістав іншу з полиці. «Це лише зразок для іншого проєкту, над яким я працюю». Він повернувся і примружив очі, дивлячись на Дональда. Це був неприємний погляд. Він відчував себе як здобич. «Як поживає твоя сестра?» – запитав він. Це питання застало Дональда Зненацька. Згадка про неї викликала у нього ком в горлі. Шарлота? «Вона... вона в порядку, гадаю? Вона знову пішла на службу, ви, мабуть, чули?» «Чу?» Турман поклав книгу, яку тримав у руці назад на полицю, і повагався над тією, яку оцінював Дональд. «Я пишаюся тим, що вона знову пішла на службу. Вона робить честь своїй країні!» Дональд подумав про те, якою ціною для родини є гордість країни. «Так, – сказав він, – я знаю, що мої батьки дуже чекали на її повернення додому, але їй було важко пристосуватися до життя тут». «Я не думаю, що вона зможе по-справжньому розслабитися, поки не закінчиться війна, розумієте?» «Розумію. І навіть тоді вона може не знайти спокою». Це не те, що Дональд хотів почути. Він спостерігав, як сенатор провів пальцем по оздоблені рельєфними лініями, горбками та виємками корінця книжки. Погляд старого чоловіка, здавався, був спрямований на ряди книг. «Я можу написати її, якщо хочеш», – сказав він. Іноді солдату просто потрібно почути, що можна зустрітися з кимось. Якщо ви маєте на увазі психотерапевта, вона не погодиться. Дональд згадав зміни, що відбувалися з його сестрою під час сеансів. Ми вже пробували. Губи Турмана стиснулися в тонкій змушкуватій лінії. Його занепокоєння викривало приховані ознаки віку. Я поговорю з нею. Повір, я добре знайомий з гординою молоді. Коли я був молодшим, у мене було таке саме ставлення. Я думав, що не потребую ніякої допомоги, що можу все зробити сам. Він повернувся до Дональда. Професія пройшла довгий шлях. Зараз є таблетки, які можуть допомогти їй впоратися з бойовою втомою. Дональд похитав головою. Ні, вона деякий час їх приймала. Вони робили її занадто забудькувато і викликали... Він завагався, не хотів про це говорити. Тік. Він хотів сказати тремор, але це звучало занадто суворо. І, хоча він цінував роботу сенатора це відчуття, ніби той чоловік був членом родини, йому було неприємно обговорювати проблеми своєї сестри. Він згадав, як вона востанє була вдома і як вони посварилися, переглядаючи його згилен фотографії з Мексики. Він запитав Шарлоту, чи пам'ятає вона косумель з дитинства, а вона наполягала, що ніколи там не була. Незгода переросла в сварку, і він збрехав, сказавши, що його сльози були сльозами розчарування. Частина життя його сестри була стерта. Єдиним поясненням, яке могли дати лікарі, було те, що це, мабуть, було щось, що вона хотіла забути. І що в цьому поганого? Турман поклав руку на плече Дональда. «Повір мені», – тихо сказав він. «Я поговорю з нею. Я знаю, через що вона проходить». Дональд кивнув. «Так, гаразд. Я оціную це». Він ледь не додав, що це не принесе ніякої користі, а, можливо, навіть зашкодить. Але жест був милим. І він походив від людини, яку його сестра поважала, а не від родичів. «Її доні, вона ж керує дронами!» Турман вивчав його, ніби намагаючись зрозуміти його занепокоєння. «Вона ж не наражається на фізичну небезпеку!» Дональд потер корінець книги на полиці. «Фізичної ні!» Вони замовкли, і Дональд важко видихнув. Він чув балаканину з кафе, дзенькіт ложки, що розмішувала цукор, дзвін дзвіночків на старих дерев'яних дверях, Писк і шипіння молока, що нагрівалося. Він бачив відеозаписи того, що робила Шарлота, кадри з камер дронів, а потім з ракет, які наводилися на цілі. Якість відео була вражаючою. Можна було побачити, як люди здивовано повертаються, щоб подивитися на небо. Можна було побачити останні миті їхнього життя. Можна було переглянути відеокадр за кадром і вирішити після того, як все відбулося. Чи був це твій чоловік чи ні. Він знав, чим займалася його сестра, з чим вона мала справу. Я раніше розмовляв з Міком, сказав Турман, ніби відчуваючи, що зачепив болючу тему. Ви двоє поїдете в Атланту і подивитеся, як просуваються розкопки. Дональд Миттю зреагував: "Звичайно. Так буде добре ознайомитися з місцевістю. Минулого тижня я добре розпочав реалізацію своїх планів, поступово заповнюючи розміри, які ви визначили. Ви ж розумієте, наскільки глибоко це сягає, правда? Тому вони вже копають фундамент. Зовнішні стіни повинні бути залиті бетоном протягом найближчих кількох тижнів. Сенатор Турман поплескав Дональда по плечу і кивнув у бік кінця проходу, даючи знак, що вони закінчили переглядати книги. «Зачекайте, вони вже копають?» Дональд пішов поруч із Турманом. «Я підготував лише ескіз. Сподіваюся, мою частину залишити наостанок». Весь комплекс будується одночасно. Зараз заливають лише зовнішні стіни та фундамент, розміри яких є фіксованими. Ми заповнюватимемо кожну конструкцію знизу вгору, а поверхи повністю облаштовуватимемо перш, ніж заливати між ними плити. Але послухай, ось чому мені потрібно, щоб ви, хлопці, пішли все перевірити. Здається, там внизу, з монтажем, відбувається справжній кошмар. У мене сотня бригади з десятка країн, працюють одна з одною, а матеріали накопичуються всюди. Я не можу бути в десяти місцях одночасно, тому мені потрібно, щоб ви все перевірили і доповіли мені. Коли вони дійшли до агента секретної служби в кінці проходу, сенатор вручив йому стару книгу з французьким тисненням. Чоловік у темних окулярах кивнув і попрямував до стійки. «Поки ви там», – сказав Турман, – «я хочу, щоб ви зустрілися з Чарльзом Роудсом. Він відповідає за доставку більшості будівельних матеріалів. Поцікавтеся, чи йому щось потрібно». «Чарльз Роудс? Як губернатор Оклахоми?» «Саме так». «Ми служили разом, і, до речі, я працюю над тим, щоб перевести тебе і Міка на вищий рівень цього проєкту. Нашій команді керівників ще не вистачає кількох десятків членів, тож продовжую в тому ж дусі. Ти вразив деяких важливих людей тим, що ти зробив досі, а Анна впевнена, що ти зможеш випередити графік. Вона каже, що ви двоє чудова команда». Дональд кивнув. Він відчував приплив гордості, а також неминучість додаткових обов'язків, які відбиратимуть ще більше його і без того обмеженого часу. Гелен не сподобається, якщо вона дізнається, що його участь у проєкті може збільшитися. Насправді Мік і Анна, мабуть, єдині люди, з якими він може поділитися цією новиною, єдині, з ким він може поговорити. Кожна деталь будівництва, здавалося, вимагала складних рівнів узгодження. Він не міг сказати чи то через страх перед ядерними відходами, загрозу терористичного нападу чи ймовірність того, що проєкт провалиться. Аген повернувся і зайняв місце поруч із сенатором, тримаючи в руці сумку для покупок. Він поглянув на Дональда і, здавалося, вивчав його крізь непроникний сонцезахисні окуляри. Не вперше Дональд відчув, що за ним спостерігають. Сенатор Турман потиснув Дональду руку і попросив тримати його в курсі. Знізвідки з'явився ще один агент і став поруч із Турманом. Вони провели сенатора через дзвенячі двері, і Дональд заспокоївся лише тоді, коли вони зникли з поля зору.